Diakina da, itzak armak izaten aldirela, eta liburuak egiazko bombak. Bat lehertu da berrikitan, zaharre txak kudeatzen dituen horpea izeneko enpresari buruz. Lefosuaier liburuaren ondotik, politikari bat zuen eta besteen deklarapen unki garri eta tikaratago, adineko eri lagunza sistema osoaren egoera eta malgarria da, izan privatuan ala publikoan. Estatuak eta azken ogoi urtetako gobernamentuek errantzun kizun zuzena dute horretan. Bestein bat sektoretan ezagutu bezala, privatizazio politika suztatu eta lagundu dute. Zerbitzu publikoa aulduz, finantzamendu iturriak mugatuz, enpretsa privatu eri, merkatua irekitzeko. Irabazteko sirea duten zaharetseek, lauko iztudira, milabetzeuntala orgoietik, eta urtero, Iirekiren ehuneko berrogoia osatzen dute. Horpea, korreon eta dobe dira enpresa nagusiak, eta zaharretxe publikoeta irabazteko xederik gabeko pribatuen ondoan hoen ehuneko hogoera iritsi dira. Garapen hori hartennduen alorrean kapitalismoaren logikaren ondorioa da. Gauza oro merantzia bilakatzeko joera segituuz, etxebiitza bezala, zaharretsak ere, Finantza produktuak bilakatu dira, defiskaliizazioa egiteko eta aldi berean enbeizamendu errantagerria segurtatuz. Bere .000 euro inguru saltzen da logera bat, hots hamar mila euro metrokaratua. Hortarik ehuneko hameka zergetatik ken zen al bederatzi urtez. Fiskal txoko hori sarkozik zuen sortu, bi bederattzian eta gelostik urtez urte urte gomernamendu desberdinek beritu dute. Horeak ez dira luzaz utxik gelditzen zaharetxetan eta oztatatze presioa enpresak finkatzen du, mugari gabe. Eskaela handia denez, hilabeteko presioa zazpimila eurora ino iristen alda. Halere, aksiodunak zerbitzatzeko hal bezein bat zuku atera behar zaioa ferari. Hortik datoz, material murizketa, langile ekipa mugatuak eta azken finean bezero eritratu txarrak. Alta egoera ezaguna zen, Lanbaldintzak, gogorrak eta prekarioak, behin baino gehiagotan salaturik ere, deuzkuti egina izan dute podere publikoek. Horpearen kontra horokoa izan da gaitzidura, baina batzuen ahidura, ale giazkoa bezain falsoa da. Basa egunon.